radio some moi boas tardes queridos escoitantes Benvidos un día máis a este noso programa galegos no vais aquí no 89.4 Fm en radio sonboy para todos vosotros dúas oreñas de radio en galego con informacións con noticias con entrevistas e con música para vosotros para que pasen dúas oreñas agradables temos que disculpar a presencia do noso compañeiro Fernández que hoxe está repousando de eh, Delicadamente, posto que Bueno, pois pues sí, sí, delicadinho O que pasa é que O que nós queremos é que se recupere o máximo posible Queridos escoitantes Vamos a, a poñer un bocadiño de música Para ir adoviando todo este noso programa E a primeira peça de música vamos a escoitar De eh, dun grupo extraordinario galego Que se chama Treixadura eh, Intentaremos chamén mm, Poñeros en contacto con un dos seus Componentes, to niño concretamente Vamosala con Treixadura eh, Disfruten coa música Pensa miñanai que estou iuiai pescando na Carvalheira. Pensa mi miñanai que estou iuiai pescando na Carvalheira. Estou nos anfins do Castro iuiai bailando na muiñeira. Estou nos sanfins do no Castro y Ullai Bailando unha muñeira Esa miña nai que estou Iñeira, vamos a falar entonces con un dos seis componentes de Treixadura, nada menos que con Toninho, moi boa tarde Toninho, bon to benvido Hola, Bo... Hola moi boa tarde, que tal? Benvido, moitísimas grazas Sabes que tes aquí eh, incondicionais non? Un dos nosos eh, compone... compañeros daqui da radio eh, José Luis Díaz, tamén eh, eh, sí. parece ser que un grande aficionado a vosa música e ao mesmo tempo incondicional Sí, eh, un veterano sí. incondicional porque mira, non sei sé se si saberedes, pero alá por 2008 que presentábamos un un traballo en Gondomar, sí. él se passou o, o O concerto de P grabando un vídeo que despois me regalo o sea, que foi un regalo que ainda teño por aí pois, boa. Moitos parabéns Fale, Felicitacións por o traballo que estates a fazer e felicitacións por os concertos que tendes previstos casi, casi in, in, inmediatamente, ou por así decirlo en todo este mes, bueno en, en, en, ahora mesmo en agosto, setembre pero, pero, pero grandes intervencións na festa da Lamprea, en Pontevedra na festi, festixeve, non? un festicheve, sí, un, un feste que se falle cerca de Pontevedra, en... a festa do Ariño, que é unha festa moi emblemática. Xa. Sí, hai un, uns concertos que son, digamos, este ano van ser os concertos de Ponte, sí. porque estamos preparando un novo traballo e entón imos dedicar o verán a, a graválo coa idea de que a final de ano pois poidamos presentarvos a nova música de trexadura. Carai, cara Bueno, algúns dos nosos escoitantes queren saber do, do último traballo, que me parece que teño entendido, ou polo menos os que merquén foi Camiño Longo, non? Que... Camiño Longo, si, sí, foi o, o último que fixemos ata agora, hmm. que foi este repaso aos 30 todo. anos que... A, a, que mantén o grupo, sí. A grande trayectoria, non? Por certo, sí. hai que, des, que desbotar, bueno, sentir, ou polo menos sentimos a, a, a perda de algúns dos componentes que, de, que que comenzaron con vosotros, pero que a, a, a, o grupo traixadura continúa con moitísima vitalidade e ao mesmo tempo que quizás case con, con os mesmos componentes ou máis. Sí, bueno, a ver, como en calquera familia... Mmm que, que viven moitos anos pois, sí. un vai sufrindo perdas que a veces injustas clares, clares, que, sí. que, que, que a vida se pois, sorprende con, con as perdidas de, de, de persoas que son boas, que son moi boas persoas e que e que deixan de, de estar contigo e non se temolos na memoria continuamente claro. eh, a última que sufrimos foi a de Antón Cavaleiro Antón. foi unha, unha sí. desinforción así moi Muy repentina, eh, y un poco este trabajo que estamos haciendo va a ser... No recuerdo de, de, de esos tres componentes que ya llevamos, pues, que a lo largo de estos años, eh, estando en no el grupo, pues, pues nos rechazaron. Eh, y va un poco por ahí, va un poco por sí. dedicarles esta estas, estas músicas, sí. Eh, e sabemos que, que nos apoyarán que, que, que son tradicionais Pero que algúnas delas recompóñedelas E ao mesmo tempo pois dades novidade musical Nesa vosa traxectoria. O que, eh, o, o que os, o, os escoitantes non saben É que o, o grupo eh, que cada vez que interven En, en grandes eh, espectáculos pois Disfruta, posto que os propios asistentes case cantan cando a vos, non? Ah, sí, sí. A ver, un concepto de trexadura é eh? una festa eh interactiva, eh donde sí, sí. non só cantámonos, que tamén canta xente, porque, a ver, o grupo xa eh, hai música tradicional, pero ao mesmo tempo tamén a compoñemos, ¿no? Sí. sí. A grande satisfacción é eh, que temas como a Muñera de Santo Amaro, o Fisterra, o de Sechove... <risas> Santo eh, Santomar es se, eh, se chove son composiciones do grupo sí. e hoxe en día podes eh, eh, ir a caquera a festa e é moi fácil que se aínda gaiteiros estean tocando es temas. Logo sí, o tema sí. de Fisterra, por exemplo, é un tema tradicional. Claro. que sí, sí, sí. que foi, bueno, como hacer todo grupo foi conectalo co uh -huh. coa xente e bueno, non hai concerto no que non puedas es temas, tes que tocarlos porque senón estén no repertorio te van a pedir, hai o sea, que sí, <risa> facerlo, sí. Sí, sí, algo que que, que, bueno, que, que está no, na, no propio ser ou na no no propia existencia da, da, do galeguismo en, en sí, ¿no? o Melro, por exemplo, o Melro tamén, outra que... O Melro que... é a pesa máis veterana que temos, porque eh, o Melro está con nos desde o principio de todo. Sí, Era sí, un sí. tema que, que, bueno, que pertencía, que cantaban, que nos escoitamos Aos gaiteros, aos areiras, a gaiteros, os sareides, a Catoira, sí. pero e, e eu tive a sorte de, de cantalo con eles, que a primeira vez que escoitei ese tema fui con fui con eles. Sí, sí. Eh me quedé prendado aquel tema eh y bueno, cando... ainda o grupo non non existía. Sí. E, cando cuando cuando se fiz o grupo o Catoira Cambados e toda a zona Estados sí. Alnés, pois pues, das primeiros temas que fixemos era repertorio deles ainda íamos a, a falar con eles para decidir eh, sí. ese pero ellos consejo nos aportaban muitos temas, es eh, decir, a sorte que tivemos é que ainda ainda tivemos contacto con sí. con personas e eh, grupos como os campaneiros de Vilagarcía, uh -huh. os aldeiros en Catoira, don é unha sorte un compromiso coa co, co, co tradición e un compromiso coa caelhas persoas que, que nos deixaron ou que nos, tra... bueno, nos transmitiron esa fórmula de, de, de, de traballo extraordinario pero vos que remedades pero dun xeito especial con música moito máis eh, arreglada e arranxada sí. damosle bueno, o noso carácter eh, a nosa expresión e bueno eu creo que que dice durate un estilo muy muy definido, muy peculiar eh y nunca va a de, de, de terlo porque es un pelo particular y sobre todo porque a gente se nota que en los conciertos pues eh, comunicas moi ben con eles e sou sí. querer decir que bueno que estamos no camiño correcto, ¿no? Sí, sí. Aparte de cantar tamén bailan, que quero decir que, é un de... ah, uh, sí. sabes un <risas> un ocasatorio que, que que quero decir que, que lle escoitei a algúns das persoas que asistiron aos vosos concertos concretamente en Pontevedra, dicían, "É que a forma de tocar o, o, os instrumentos de, de percusión era especial. A, ata o bombo daba unha forma, o sea, o, o que to, a, que a, a moza que tendes tocando o sí. bombo, eh, eh é única e porque non é darlle solamente o compás, senón que ah, no, acompaña, claro. acompaña co xeito determinado que, que non sí, todo o mundo fai, ¿eh? É unha repasa moi peculiar, mira claro. que é un unha é unha música impresionante, unha claro. persoa que ten a carrera de piano, que ten sí, a carrera sí. de flauta, e sí. está tocando bombo con nos, toca gaita, sí. non, non ten reparo ningún, isto de que a veces os bombeiros sí. eh, eran os que menos idea tiñan, eh, non sempre dixemos que, que é, un, é un erro garrafal, porque claro. o bombeiro, claro. se non é unha persoa con unha precisión absoluta, te pode reventar un Claro, un tema, claro, e claro, claro. nos escollimos unha boa bomba, claro. Claro, <risos> no. e é que da Maixeleada hai un xeito especial, é dicir da... sí, porque é unha persoa moi alegre no, moi no, dinámica no... sí, sí. toca... entre, entre Magolla e Maixeu desmontamos un concepto <risos> sin problema ningún <risos> sí, sí. é que non é solamente pum, pum, pum senón que pum, pum, pu pum calquera cousa ah, no, suficiente sí, eso, está, eso está moi ensañao pues, a percusión, lóxicamente en calquera en calquera tema dos que falamos ten que estar moi, moi ensaiado. Eh, con... E vai acorde corde moitas veces cos feixos do acordeón, lóxicamente. Con, combinando tamén, que ta, ta, ta, tan importante é eh, como por, como cualquier outro instrumento, pero a verdade é que dá gusto, da pra, é prazer e, e, e, comprobar todo eso. E, e ao mesmo tempo, os pés móvense cando se, <ríe> cando se escoita sí, esa eso, música, non? Éxica, é, é, é, é un reflexo de do que é a... a o grupo, o grupo, o xa, non? una pandilla de amigos mm. que levamos a nos juntos que nos levamos ben mm. que o primeiro objetivo é divertirnos ao subir un escenario e se si podemos divertir a xente pues, pois, eh, claro. mellor que mellor pero claro. vamos, que o primeiro objetivo é pasalo ben, claro. e depois fazemos o que nos gusta claro. eh, pues... eh, cuidando moito, moito a, procurando cuidar a calidade e mm. bueno, a verdade que eh, eu teño que decir que, que os son músicos do grupo Son, son grandísimos músicos e, e ti tamén ten unha, unha calidad impresionante e ti tamén, daliño, e ti tamén Escoita, unha cousa, volvendo a, a, a, a vosa trayectoria e a, a, a historia probablemente de treisedura comenzaste des eh, nada menos que no ano 1990 sí. por aí, arredores desa de época si, si, sí, sí, nos sentábamos pues... muiño claro, claro que era onde, non, onde podíamos tocar sin facer eh? sin molestar a ninguén. Sí, sí, e iso foi... É eh, un espectáculo musical a primeira vez, a primeira e as seguintes, é un espectáculo musical sorprendente, porque non, non había ese, ese conxunto de canto e eh, acompañamento musical. Sí, a ver, é eh, que eran, tamén eran outros tempos, o ano de 1990, hoxe nos parece un, unha tontería, pero que Daquel. daquela, e 35 anos, que había poucos gaiteiros, apenas había onde, onde aprender a tocar e e un rei que se subieron ao escenario era era sí. pues pouco menos que imposible, os gaiteiros. Eu recuerdo que subíamos a un escenario pues en eh, culturais, sí. pues tocábamos tres temas y después había otras cosas era un grupo de gaiteros que que dixera, a ver, vamos a montar un espectáculo, como calquera a grupo musical que, sí, sí. que se sube a un escenario, foi un espectáculo, eso era, era impensable sí. y esa era nossa idea, e, bueno, felizmente conseguímoslo. Sí, y a conxunción vocal, es eh, decir, o, o esa transmisión oral que que que, que estaba, era extraordinaria y segue sendo extraordinaria combinando os altos e os baixos, non? Algo que sí. que, que no... eh, lo luego después por el Galego. Sí. Al principio entre Trecedura lo éramos cinco gaiteiros. Sí. Cantábamos cantábamos y tocábamos al mesmo tempo. Y sí. o, o coro foi digamos unha necesidade de, de potenciar as voces porque gravamos unha foliada no disco de unha noite non é nada. Sí. Hai unha suite que é a chula de Pontevedra. Ah, si. Sí. E en esa suite cando estábamos gravando Eh, cantábamos nos, os baiteros, que éramos os cinco, como te sí. digo, eh, e cando escoitábamos é que nos faltaba algo, nos faltaba forza, nos faltaba, como decíamos, nos, falta colo, aquí falta... Sí. Com complemento. Um, a, a foliada pedía pedía máis forza. E foi cando pensamos, bueno, pues, chamar un colo calcara, juntamos a, a dez amigos que sí. somos... Ten, Temos moitos amigos que cantan. Mm. E xuntámoslos e, e, e, e o que non esperábamos foi a, re, a reacción que tivo eso despois en directo que que, que marcou outra época, outra, outra etapa no grupo. Non, mm. Xa non nos puidamos despegar. Xa era unha cousa puntual, pero xa se quedaron aí. Claro unha un, composición trexadura que que dá moito que, que, que falar e dá moito que dicir é que ademais sodes convocados precisamente a grandes eventos a grandes grandes eh, concertos que tendes non Lógicamente, eu mencionei aí dos ou tres me parece que eh, bueno, que dix que quemos sí. antes pero que seguro que tendes faltavos a chegarvos aquí os galegos do Mediterráneo tamén algún día bueno, hai que lle bueno. dicir que que tamén estamos aí eh ...porque una de las cosas... ...a ver, Teresa Dura es un grupo que... ...por... Grande. ...por... ...sí, pero vamos, por convicción, por... por... ...digamos que... ...por idea propia, eh, decimos que... ...o no sitio, existió... o nuestro lugar está aquí en Galicia... ...claro... Eh, ...así como hay grupos que fancieras por, por ahí adiante... Para nosotros, digamos que siempre fue algo mmm, secundario, que hacemos y así seamos, ¿no? Sí, fue a Portugal y, este. este de sí, y sí, de sí. esta vuelta eh, estamos planteándonos a posibilidades de, de poder ofrecer, sobre todo a los galegos, a eh, los galegos que hay en, en Euskadi, galegos que hay en Cataluña. Claro. Y, y estamos hablando eh, de ver Acá. cómo sería posibilidad de de hacerlo. Non é fácil porque somos moita xente. Claro. De... Pero... solo en escenario somos 16, e logo hai un equipo técnico. Claro, claro. Non é doado, pero pero non descarte a idea de que algún día eh, chegarnos por lo menos a Barcelona. Claro que si, sí, hai que tourar da, da, da, da Levita ou do que sexa a a Gadir para que diga, eh... bueno, pois, veña, eh, eh eh facer dun esforzo eh que os galegos do Mediterráneo poidan escoitarnos ou poidan disfrutar da da nosa... e cantar cando vos, lógicamente. Sí, sí, voa sí. serión unha festa. se sí, si nos... algún, si algún día facemos nesta illa que sí que estamos planteando nos gustaría ceredes eh, informados del claro. que cando si que si surde informaremos ao programa para que os bolsos ouvintes que estén o tanto que podan, que podamos disfrutar de máis asuntos. Pois pues eso, eso faremos, que, que polo menos eh, de, de intenciosos nos, a nosas asociacións galegas, vamos pedir, e eh, vamos decir tamén, temos aquí a asociación Galega Rosaría de Castro de Cornellá, que tamén fai unha festa anual, eh, eh, o mellor eh, entre a asociación e a e a propia política lingüística, ao millor son capaces de decir, bueno, pois pues vamos estendernos eh, un pouco e chegar hasta aquí, lóxicamente. Sí, sí seguramente. O esforzo sí. económico que poida resultar, pois pues, Que, que poida representar sí, sí. o, o mellor podese compartir e eh, eh, eh, disfrutar todos vosotros porque cando subides o escenario tamén disfrutades, pero tamén nosotros que, que vos escoitamos e aplaudimos tamén claro. disfrutar con vosotros Sí, a veces, eh, bueno, nos temos atopado público de, de Cataluña que claro. galegos que viven aí que si sí, sí, se achegan a veces nos concertos e eh, uh -huh. eh, a, a verdade que un placer ¿no? cando cando alguén que está de vacacións, pues digo, ah, oh, que eu vivo en Barcelona, vivo en tal sitio e tal, e, e, e estaba deseando ver, pues, porque escoitevos na radio, bueno, Cario. pues... É un placer sempre. Claro, claro. Pois Toniño, eu agradecéche moitísimo que lle estas palabreñas que lle dedicas aos nosos galegos do Mediterráneo que, que, que nos escoitan, que por certo remítese o programa despois en Radio Fene mañán e tamén escoítanos en Suíza e escoítanos en sí. en Mines Gerais tamén e noutras ah, zonas. Claro. La, a verdade é que estamos encantados de que nos escoiten e que saí e que escoitan a túa voz, ya a, a vos sí. música para non ser un placer. Agradecerche moitísimo que estes minutinhos nos dedicaras eh, eh, Que bueno, que, que, que sigades tendo moito éxito Pois, pois para non ser un prazer e, Como xa te digo Oxalá se poda cumplir e podamos a chegarnos Aí nos, nos 22 meses, na próxima sira Na tira vale. deste novo disco e, Nada, a decirvos que Gracias a vos e que o que necesitéis pois que, que nos estamos aquí para que temos a página sí. eh, por teléfono por... entón aí podes seguir o, o grupo a página está estamos la actualizando porque claro, é o momento de, de iniciar un novo trabalho sí. estamos, bueno, trabalhando con ela dentro de dos meses a tenemos máis activa uh -huh. eh, o, o que as redes sociais en geral, pero bueno actualizamos a página este, estes días para que a xente que, sobre todo que vende vacaciones no verán e apetece ver o grupo que saiba por onde podemos estar agora mesmo na página web que poden verse aos concertos que hai Ademais, tendes unha páxina tamén no Facebook onde se pode comprobar ese traballo eh, tan importante que estás a facer e as diversas intervencións que, que, que podes ter. Eh, e hai un teléfono de contacto tamén, que me parece que é Patricia, non? Si, sí, Patricia, a... Patricia é o noso motor. É a persoa que, que move o grupo, é a, persoa, é a interlocutora do grupo, é unha muller encantadora, moi activa. Claro. Eh, eh bueno, todo pasa por las Masdela. Muy eh, eh, bueno, será ela eh, que diga, a ver, se si hai posibilidades de achegar. Pois, agradecerche muitísimo darlle unha aperta a todo o grupo de Natua pa a, a, bueno, de da nosa parte, que unha aperta moi grande en Jon, eu, eu desexo de que siga colleitando moitos éxitos. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto, donijo. Desde que despedimos usted con mucha música que temos preparado, me parece que o noso técnico xa xa pon en marcha me, eh, foliada da estrela. Veña, hasta logo. Que salgueiro Que me dan no pensar Ti Pedran con e con Como meu amor a ti no hai barco Non mare In caidónas pola ría In marinha e noite Sega a súa estrelada guía no hai barco Non mare In caidónas Noite, se caspa, xelada, a noite cousen as vaspera da día